Шампорів, та для сигнального стопу диму, який пролунав у гору, ожививши посткомуністичні терени. А потім, лігши покривдженою спиною, на щільне ложе в глиці, піддати його квадратній терапії, особливо коли поруч тебе такі класні знахідки, металеві чи істинні. Пошуки озера відкладалися, Головне тому, що на ранок біля згарища виявилася вербова гілка, рясно проросла рушками. Комусь вистачило терпіння кожну прикрутити дротиком. Загалом дички важко їсти, якщо не в узварі. Я не став чекати на господаря, а підкинувши палива, попік цей скарб. Під час цього почав пригадувати бо в заплічнику виявилися виграні залізничні простільні підстаканчики і добіса цукру. Потовкше чимало я рушив до печеного десерту, аби присмачити. Отут побачив новий тест. Вербову галузку рясну обчеплену щучками, такими молодими, що здавалися навіть живенькими, які мають перевагу над іншими рибами, їх не треба навіть чистити і, присоливши, повільно киптявити. От так, наче вже потягнуло, я отямився від процесу. Наді мною стояла надто сільська дівчина, бо міського на ній було хіба що купальник та ще мокривалося, яке тоді щойно входило в моду. Двічі вже з неї вийшовши. Її плечі також були модні, тобто мокрі крапельками води, які рясно обкидали образ проти сонця. Чому чуже? Це мій врожай, кивнув я на гілляку з грушками. Для людей росте. «А, -а, -а, а, примружилась вона. Ну, тоді вгощайте, Одне й пахло озером. Я витягнув пляшку шампанського і откоркував. Вона дивилася на ту піну по-дитячому, як я колись на сітро, тому я намагався сісти тим боком, з якого не було видно бланжа, прикомпостованого поїзною бригадою. Зробити це було непросто, тримаючи над багаттям обидві галузки. Рясно всипані наїдками Але вона добачила Відпочивайте Як про людину, яка все своє життя провела в такому стані Питання було риторичним Еге, у творчій відпустці Приїхав малювати картину з життя піонерів Кивнув я на понівочений табір Так, сказала вона Ну, це надовго У нас уже скаути завелися поманеньку відбудують. Тут її погляд наштовхнувся на цілу батарею пляшок під кущем, і вона одиво зашарілася, наскільки це їй вдалося під густою засмагою. Це все випив я, хотів її заспокоїти. Згоря, що піонерів не стало. Зваживши на те, що вона, певно, виросла і не встигла серед них побувати. — А, — сказала вона, так само повільно, як половину. бо хто пробував ухильнути шампанське з пляшки, чудово знає, що інакше і не вийде. Дуже добре після нього йдуть печені грушки. — Працюєте тут? — Еге, русалкою на Каміньозері. На доказ своїх слів вона взяла... Рибну гілляку, вломила щучку, почала жувати. Я подав їй солі, справа пішла жвавіше. — То ви художник? — сказала привітніше. — Хіба не видно? — отвертав я бланжа. — От ви русалка. І це одразу кожен скаже. — Еге, як я без хвоста. — Так не всі вони з хвостом. Ви звідки знаєте? Я скільки їх перемалював. Майже не збрехав я, бо побачив на уламках гіпсових піонерів чудову композицію. Русалка, яка підіймає тут стяг. А мене не малюйте, Читала вона думки. Може, одна півсолодкого? Ні, незручно. Чому здивувалася вона? Бо русалок малюють голими. А ви оно одягнута? Я ж не можу такого просити. Щоб що? Щоб роздяглась? — сказала вона і хутко почала розв'язувати бікіні.